Egyetlen könyvet ismerek behatóan azaz, mindenekkel együtt, ami és aki vagyok, a Bibliát. Szilánkos töredékek és nagyívű elbeszélések, Istentelen család történetek és sötét szerelmek, cenzurrázatlan, véres és boldog, megváltástörténet történet dokumentuma, aminek már gyerekkoromban saját jogú szereplője lettem. Valja Vizski András, költő, író, eszéista, dramaturg a Kolozsvári Magyar Színháznak a művészeti vezetője. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm, a mai vendégünk ő lesz, és külön kiemelném, hogy ez a 180. adás ünnepünk éve indultunk. Sok szeretettel köszöntelek, tartsanak velem, Marton vagyok. Vizsgándrással beszélgettünk. Azt látom, miközben nagyon-nagyon sokfélét csinálsz, a színház, a dráma, a költészet, hogy volt egy idő, amikor a költészet, mintha egy picit háttérbe szorult volna, de ezért jelentősen ott lehetett, de hogy az a meglátás, amely a tavalyi köteted megjelenése kapcsán, mint a legfontosabb most a versek lenne, lehet, hogy mindig fontos volt, nem tudom. Tehát hogy van nálad a vers, az mikor válik fontossá, de hogy most nagyon fontos, az nagyon erőteljesen látszik. A versek folyamatosan velem vannak, mindig nagyon fontos a vers számomra. Uh, tulajdonképpen azt hiszem, hogy egyfajta ilyen uh, nyelvi higiénés számomra a vers, nyelvi tréning, tehát akkor is, amikor nem írok vagy nem publikálok, vannak ilyen időszakok, ezek olykor nagyon hosszak is, akkor is folyamatosan versek közelében élek, és kortársaimat olvasom, vagy újabb szövegeket fedezek fel magamnak. A vers tulajdonképpen mindennek a mértéke, amit én írok, mindent áthat. Aztán vannak időszakok, amikor elvonási tünetek jelenkeznek, és akkor csak versekkel tudok foglalkozni, csak verset tudok írni, vagy annak közelében tudok élni. Mert ami látszik, az az, hogy a pálya elején kötetekben, a verses kötetek jelentek, meg a fotóiskola, a hóbagolyapartra szállás, ezek sűrűn követték egymást, és akkor valahogy a 2000-es évekre legalábbis az olvasónak ez ritkábbá vált, mint hogyha a színház, a dramaturgia, a drámák erőteljesebben vittek volna téged. Azt hiszem, hogy mindig is arra készültem, hogy színházban dolgozzam, és a nyelvnek egy ilyen jelen időben történő világát ismerjem meg. A, a korábbi, vagy köteteim is dramatikus szerkezetűek, a versek is nagyon erősen egy szituációt ö, ö, mutatnak meg, vagy ö, villantanak fel, de amikor drámát írok, akkor is ö, verset írok, és ebben a könyvben is, a legutóbbi könyvemben is van olyan vers, ami előbb ö, dráma részleteként, vagy dráma jeleneteként született meg. És érdekes, mert hogy te visszafele faragsz. Igen, mert a, a színházban én nem... Hiszek az úgynevezett mindennapi nyelv, vagy az utca nyelvének a jelentésességében, hiszen a színpad mindent-mindent megváltoztat. Így én eleve egy ilyen poetikus dramaturgia irányába mentem el. Ennek a dramaturgiának meg is van a nagy-nagy handicapje, hiszen erős színészi állapotokat kér, nem lehet sorról-sorra értelmezni e, színész-színézőpontból a szövegeimet. Ezek a szövegek olyanok, mintha ilyen autisztikusan törnének fel a színészből, és a testi állapotában kell megtalálnia azt a szövegformát, ami végül is nem a szövegnek ezt az elvont poézisét fogja mutatni, hanem talán a, a vérét e, vagy a húsát. Amúgy ez neked is roppant fontos a versekben is a kísérlet, tehát a versekkel való, a formákkal való kísérlet. Hoztál most olyanokat, amelyek kötetben még nem jelentek meg, és akkor megkérlek, hogy az elsőt a szabad betekintést olvast föl, légy szíves. Szabad betekintés. Nem vihetsz át semmit, így szól a rendelkezés, csak azt a ruhát, ami rajtad van és ami magától fog megválni tőled, észrevétlenül ne aggódj. Helyére kerül a fém, a műanyag és a csontok. Nem akarsz átmenni, mondod, de nem maradhatsz ezen az oldalon sem. Akkor viszont megvizsgálnak is, Nem kell félned, nincs visszaút, és nem is lesz ki visszatérjen. Nyújts szabad betekintést! Minden hajlatba, résbe, sötét üregbe, aminek a létezéséről magad sem tudtál. Egy pohár vizet fognak találni nálad, amit oda kellett volna adnod valakinek, aki már a túloldalon van és rád várakozik. I knew that it was wrong. I didn't have i was time to get back home and you were starting out i said i best be moving on you said we have all day you smiled at me like i was young it took my breath away your crazy fragrance all around your secrets all in view My loss, my loss, was we'll saying found. My don't was we'll saying do. Let's keep it on Koen-től az On és a mai én állandó kísérőtársunk lesz Koen. Nekem nagy szerelem, valószínűleg Andrásnak is, hogyha az összezenét tőle válogatta de erről majd beszéljünk egy kicsit később, visszatérnék oda, hogy a legutóbbi verses verseskötetet a neves csak szeretetnek, és nekem úgy tűnt, hogy hogy nagyon erősen az előzőket egy folytatása. Tehát mennyiben, bár elég sok idő eltelt a kötetek között, mennyiben ennek egy tovább bírása, tovább gondolás, hogy egy szeretsz? Az előbbi könyvemet többen úgy értelmezték, mint egyfajta fordulat, az abban a, nem tudom, van amit én művelek, vagy művelni szeretnék, vagy az, amit keresek a nyelvben, és ez a fordulat nem zárult le egyetlen egy kötettel, hanem tovább íródnak ezek a szövegek. Ezek a szövegek szövegértelmező szövegek, szövegek olvasnak szövegeket, szöveg nyit meg szöveget. Szöveg válaszol szövegre, szöveg szöveget, tehát, hogy, hogy azért alapvetően, bocsánat, de hogy a kezdetektől az van, hogy neked ezek a versek azért mégis nagyon egyfele utat, vagy egyféle utat határoznak meg, hogy válaszokat kapjál, hogy kérdéseket tehessél föl, hogy ezek a szövegek egymásra reflektáljanak mert számomra szövegből van a világ. Én szövegként értelmezem a világot, mint, mint teremtett képződményt, és ezt a szöveget um, olvashatónak is gondolom, de a, a világ erolvasása, mint szöveg, ez egy napi gyakorlat, ez egy lelki gyakorlat, ez egy lelki állapot. Hát a világraolvasása, mint szöveg, azért annak van egy nagyon erőteljes második jelentése is, hiszen akkor egyetlen egy könyvről is beszélhetünk, és nem véletlen, hogy azt az idézetet választottam az elején tőled, ami arról szól, hogy az egyetlen egy könyv, ami könyv, az a Biblia, és talán nem is véletlen, sőt biztos, hogy nem véletlen, hogy ezekben a kötetekben te. Könyvekben szerkesztetted meg a verseket, könyveket látsz. Minden egyes darabja egy-egy könyv. Mit jelent itt a könyv, és hogyan kapcsolódik a könyvhöz? Ez az egyetlen könyv a szöveg eredeti értelme szerint sok könyv, mert a Biblia azt jelenti, hogy könyvek. Tehát itt eleve egy paradoxonnal van dolgunk. Egymás mellé tett könyvek, amelyek különállóan ö, születtek meg, sőt, olykor ö, ö, nagy időszakaszok, történelmi helyzetek választják el őket egymástól, gondoljuk csak meg, hogy vannak könyvek, amelyek fogságban születtek, vagy fogság előtt születtek, az egész narratíva tulajdonképpen ö, a fogságban való kiszabadulásnak ez a nagy-nagy útja, ami ö, leírja a az egyes embernek, a magánembernek is ezt a ö, küzdelmét, hogy magát szabadnak ö, fogja fel, vagy szabadnak értelmeze, vagy azt a munkát, hogy valamiféle szabadság jegyében, vagy, a, vagy igényével legalábbis éljünk önmagunkkal szemben, ami azt jelenti, hogy a, hogy a közelünkben levő másokra is, másik ember is ráhárul ez a szabadság. Tehát ez a fajta paradoxon, hogy a, hogy a világ szöveg olvasható szöveg, de nem feltétlenül érthető szöveg, és a megértésnek a feltétele az, hogy, hogy az ember belép a szöveg kapuján, és az egész lényével olvassa ezt a szöveget. El kell tudnia férnie olykor egyetlen szóban is, mert ez a szó, hordozza őt, vagy fejezi ki azt az állapotat, amiben éppen benne van. Egy vallásos család van, amely vallásos család fogságban van. Mit jelent a Biblia? Hiszen nem csak a vallásnak lehetett a letéteményese. Amitől nem is akarsz, meg nagyon vállaltam folyamatosan van egy kapaszkodás ebbe. Én felve használom azt a szót általában, hogy vallás vagy vallásos, mert ez a, az, a, az intézményesülő hitnek a, a formáját. De én arra jelenti. gondolok, hogy van egy lelkész édesappa, van egy nagyon erős hit, mert másban nem lehet kapaszkodni, van ehhez egy könyv, ami csak a hitnek a letéteményes, és van egy, egy nagyon fontos a mai napig, a legerősebb gondolat, amit téged valamilyen módon alakít? Mindig lehet másba kapaszkodni. A hit nem a, nem a, a, a végső és alternatívan nélküli választása az embernek, sőt, a, a hitélmény közelében az ember azt tapasztalja, hogy lekevésbé a hitbe lehet kapaszkodni. Csak ha szerencséje van, akkor nem csak ő kapaszkodik a, a hitbe, hanem a hit is megtapad rajta. Valahogy a lélegzetévé válik. A Biblia, meg számunkra egy protestáns család számára az valóban a mindennapoknak a formáját adja meg, és ezzel tulajdonképpen a protestantizmus nagyot lép vissza, ezer éveket lép vissza a biblia használatának a, a, a, a módjában, mert mindenre tud lenni tulajdonképpen egy szöveg, ami értelmezi a helyzetet, a szöveg, mint ima, ami önmagában is úgy mutatja magát, vagy gondoljunk a zsoltárokra, azt ezer évek óta úgy értelmezik, mint a messiásnak az imái. És Tehát... közben ott van a napi gyakorlata. Ami azt gondolom, hogy szintén... És ott van a napi gyakorlat, ami azt jelenti, hogy evés előtti ima és szövegolvasás, evés utáni ima, akkor a családnak a napi, napi áhítata, vagy csendessége, ahogy mi neveztük, tulajdonképpen áthatotta a sejtjeimet, mert akkor, amikor apánk nem is volt a közelünkbe, mert ő börtönben volt. Anyám felolvasta nekünk ö, ö, ezeket a szövegeket. És ez egy kapocs lehetett. Ráadásul a hanghoz kapcsolódó kapocs ö, nem annyira szövegszerűség, mint hogy, mint hogy mindig hallok egy hangot Az benne. Igen, egy megszólító Aha. hangot hallok benne. Hoztál még szövegeket? és akkor a következő az legyen a Pedig csak én. Igen, ez egy ö, olyan szöveg, ami ö, repülőn írtam, elég sokszor repülöm át az Atlanti óceánt, és ott született. Pedig csak én. Ha zuhanni kezd a gép, nem tehetsz semmit. Mesztelenre vetköztetnek a felhők, Húsodba mar a templomtorony világtalan kakasa. Gőzölög alattad a város, Főd hús, vérfoltos velő, Színes zöldségek, Könyfakasztó torma és só. A sötét égbolton Mislán csillagok ragyognak. Azt hitted, elárulhatsz engem, Pedig csak én tagadlak meg téged Éjszakáról éjszakára. Így indul valahogy a tisztázó beszélgetés. the game I don't know the people in your picture frame if I ever loved you oh no no it's a grand shame if I ever loved you if I knew your name You don't need a lawyer I'm not making a claim You don't need to surrender I'm not taking aim I don't need a lover No, no, no The wretched beast is tame I don't need a lover the flame there's nobody missing there is no reward little by little we're cutting the cord, we're spending the treasure on Before I know you can feel it the sweetness restored. Mm -hmm. came I've got these excuses they're tired and lame I don't need a part a Living the Table-t hallottuk. beszélgetek tovább. Mi ez a tisztánzó beszéd? Az önmagunkkal való elszámolásnak ez hát, de a mi pillanata. Hát ami folyamatos. Hát ez folyamatos ez a beszélgetés, ugye? De egy zuhanásban... Mert hát az embernek nagyon is, ebbe kapaszkodik. Nagyon is koncentráltá válik. Ugye, ahogy mondják azt, én ezt még nem értem át, de azért nagyon izgalmas a tartom, hogy visszaperek a film és van egyfajta összegzés, ami megszületik. Hát amiről az már nem fogunk meg. egymásnak beszámolni, hogy tényleg így van, hogyha az eljön. A Miért a sokat utazol, hiszen a 20 éve a kolozsváról, talán ez éppen a 25-, 26. a 26. talán. 26. talán, de nem tudom. Pontosan a Kolozsmári Magyar Színháznál dolgozol, dramatúrként, illetve most már művészeti vezetőjeként a színháznak. Nagyon érdekes, mert összefügg, összefolyik, vagy egyé válik az, hogy te maga drámákat írsz dramatúrként jelen vagy a színházban, tanítasz az egyetemen, tehát nagyon-nagyon koherens mindaz. Mit jelent neked az a színház, aminek minden egyes szelete most már a birtokodban van, és melyik ebből a legizgalmasabb, vagy pedig egységesen az? Engem a színház nagyon segített abban, hogy a világhoz valamiféle közvetlenség révén viszonyuljak. Nagyon nagy segítségem be volt a tekintetben is, hogy, hogy ne higgyek a szavak jelentésében, jobban higgyek a szó meg a testi jelentés egybeesésében, mint eseményében. Ugye a színházban tüneményesen izgalmas az, hogy, hogy kezünkbe veszünk egy szöveget, és mikor elkezdjük olvasni, ez a szöveg olyan általánosan és idegenül kopog. És ott vannak ezek a színészek, akik Től. Én mindig el vagyok ájulva, mert a szövegnek egy ilyen testi megértését nyújtják, tehát a szöveget mint megcselekhethető szöveget tárjánk elénk, és egyszer csak az ő mozdulataiká válik, a lelkük rebbenésévé válik a szöveg. Nekem a színház, mondhatnám, egy ilyen második hitélmény lett, hiszen a színház még tud arról, hogy egy szövegeten nem értünk a akkor, hogyha nem tudjuk cselekvési formálni. Ez milyen izgalmas, hogy te mindent a textúra és az emlékezetnek az irányából nézel, tehát a színház is egy szöveg, egy szövegtest, egy könyv, csak hogy kell működtetni, mint a verseket, vagy a... Talán magát ezt a könyvszerűségét kell megszüntetni, és életté kell formálni. Tehát amikor kiléptetjük a könyvből, akkor lesz belőle színház. Akkor lesz belőle színház, és akkor lesz belőle valamiféle valóságos élet, ugye, mert a színházban nekem egyébként meggyőződésem azokat az eladásokat szeretjük a leginkább amelyek elfelejtetik velünk azt a szöveget, amelyet mi mondjuk nagyon ismerünk. Tehát megjelenik előttünk egy ismeretlen Hamlet, Mint hogyha nem is azt a szöveget mondaná, vagy összehasonlítunk különböző előadásokat, amikor a diákémmal dolgozunk ezen, és valóban, mint hogyha teljesen már szöveget mondanának a színészek, közben pontosan ugyanazt a szöveget mondják. Most majd uh, május közepén, május utolsó hetében, mint ahogy szoktátok a VIG uh, hoztok két előadást is, most két különböző előadást. Egy pici keresztmetszete talán annak, hogy mi a Kolozsvári Színház, vagy mitől izgalmas az a színjátszás, amit a Kolozsváron csináltok. Uh, ez a két előadás mennyiben tükrözi azt, hogy kik vagytok, hogyan gondolkoztok, milyen előadásokat mutattok be? Nagyon is, mind a kettő nagyon is tükrözi ezt. Mi nem vagyunk egy szövegközpontú színház. Ebben, bocsánat, nagyon erősen hat a román színház, amelyel ti nagyon jó viszonyban vagytok, és hát ettől izgalmas tanánati színházatok, hogy ezt az elképesztő képi világot lyükteti és román rendezők dolgoznak nálunk minden évadban uh, uh, van legalább egy román rendező, aki javasol egy uh, egészen sajátos kísérletet. Uh, most uh, például Adrián Szitáru, aki egy nagyon jó nevű film az egész világon ismerik, a saját filmét rendezte meg uh, színpadra. Uh, színpadra, és Óriási meglepetés volt számomra ennek a finomsága, hogy mennyire nem a saját filmét követi, hanem igenis át tudja helyezni ezt a filmtörténetet egy, egy, egy, a dramatikus és olykor nagyon erősen drámai viszonyoknak a, a beszédmódjába. Tehát a... a színházunk tulajdonképpen ezeket a törekvéseket, ezeket a kísérleti jellegű előadásokat favorizálja. Ugye az az előadás, amit itt is lesz Budapesten is, és a, a poszton az országos színházi találkozón is látni lehet majd a Rozmerszholm ez egy Ibsen értelmezése egy Andri Zsoldák nevű rendezőnek. Elképesztően erős az előadás. Azok, akik látták, éppen tére János küldte el nekem az eszét, amit írt azokra az előadásokra, amiket a legutóbb megnézhetett, mert ő válogatott a posztra, és nagyon érdekes dolgot mond. Azt mondja, nagyon sok jó előadást lát, de olyan előadást, hogy beszakadjon az asztal, és az néző azt érezze, hogy itt vagy-vagy helyzet van, hogy itt vele történik minden. Itt nagyon erős választások elé van állítva a néző, ez csak a, a Kolozsvári Színházban tapasztalta meg. Kíváncsian várjuk az előadást, és akkor a hajikuk Három hajikú Juditnak, két lélek, a szívben az egyik, a másik még a szív alatt. Gyermek sír a fénylő vérben, Isten látja, anya születik. Ismerős a haj, a köröm, újszülött szólít újszülöttet. And a cold and bitter wind Swallowed up the world without a trace Oh, well, that's where I would be What my life would seem to me If I couldn't live the veil Uh, If the sea was sand alone And the flowers made of stone And no one that you hurt Could ever heal Well, that's how broken I would be What my life would seem to me If I didn't have your love Make it. Hallotok, és Vizski Andrással folytatjuk tovább a beszélgetést. Elég sok drámát írtál, ebből elég sok az, ami színpadra került, a magyar közönség is többet láthatott ebből. Nem is szívesen szűkítem azt, hogy miket írtál, de azért van egy olyan, ami nagyon erősen te vagy, és azt gondolom, hogy a Júlia. Az, az a dráma, ami, ami az élettörténetedet, a mindenkori helyzetedet, egyáltalán azt, hogy mi között van a drámához megmutatja, és ha már arról beszéltél, hogy mennyire erős a román színházban a képiség, akkor rád amikor drámát írsz, mihat jobban. Ez a román a nagyon erős vizualitása, vagy ez a belső csöndesség, az a monológ, amivel például ez a szöveg is megjelent, ami szólati kitelepítésetekről, és egy két éves gyerek, hogy látja saját anyukáját. Azt hiszem, hogy ez egy ö, lehetetlen monológ, amennyiben monológnak nevezzük, mert a... Dialóg. fragmentumok sokasságából rakódik össze. Nagy, nagyon szálkás és szilánkos próbál lenni benne a nyelv, mert egy nagyon nehezen elmondható, tulajdonképpen egy elmondhatatlan történetet tárelink a, a, a darab. És bocsánat, formailag monológ, de tényleg az úrral, a távolban levő férjel és a gyerekekkel folyik ez a párbeszéd, tehát e tekintetben valóban nem monológ, de egyetlen hölgy áll a színpadon. És mégis a színházban az lehetetlen, hogy csak egyetlen egy ember legyen a színpadon. Lehetetlen, hogy csak egy ember beszéljen. Ez a színháznak ez egy nagyon régi ö, ö, tudása, ö, mert azt mondjuk, hogy a színházban minimum hárman vannak mindig ö, az, aki beszél, az, akihez beszél, aki vagy benne van jelen, vagy a színháznak a nyitott terében öm, tekint rá arra a játékra, ami ott folyik. Gondoljunk gondoljuk arra, hogy ezer éveken át a nyugati színjátszásban is öm, tető nélküli színházakban játszották ezeket az előadásokat. Öm, tehát maga az Úristen volt a világosító, a fő világosítója az előadásnak. Öm, öm, és ott van a közönség. Tehát egy szöveg, ha egyetlen egy ember is mondja, nagyon sokféle hangot visszhangoztat. Különben függően attól, hogy éppen milyen előadás, ez mennyire a te drámai kézjegyed? Hiszen húsz éve, körülbelül 20 éve megy különböző színpadokon, különböző szereplőkkel, különböző rendezőkkel. Van egy terminus, amit most már elég sok helyen használnak főként angol nyelv területen, ezt pedig én magam barak dramaturgiának neveztem, barak, mert úgy fogtam fel a színházat, mint ahova mindannyian a játszók, tehát a színészek és a nézők bezárkózunk, mint hogyha egy ilyen szabadon vállalt börtön volna, azért, hogy megtudjunk meg önmagunkról fontos és lényeges dolgokat, és ez a tudás fog bennünket kiszabadítani a, a színházból. Ennyiben mondhatnám azt, hogy az én védjegyem, hogy, hogy minden ö, egyes ö, figurám, minden egyes karakterem tulajdonképpen a fogság léthelyzetében van. Ez a fogság nem feltétlenül ö, politikai, vagy büntetőjogi természetű, ö, lehet egy kapcsolatnak is egy ilyen nagyon sajátos fogsága, de most, hogy ö, ö, ezt kérdezed, ö, éppen ezekben a pillanatokban, ezt most szó szerint kell érteni, Csikágóban ö, egy új ö, darabomnak folynak a próbái. Én magam is el fogok futni Csitán. május 27-i bemutatóra. És ezek a történetek is, amiből össze van rakva ez a négy-egy felvonást játszanak különböző kombinációban. Majd két rendező rendezi. De jó. És akkor? Egy levegőt velem Szeretned kell valakit, hogy ne kelljen szeretned senkit. A kartondoboz, meg a száraz levegő áramlása útját állja a rothadásnak. Észrevétlenül szívódnak fel a puha szervek, és kövül végleges tekintetté a két szemgolyó, De te nehogy megérincs, és ne szívj egy levegőt velem akkor sem. Az ember holtában is ártalmas, csupa végzetes szövődmény. Állíts ki, tátott szájjal, mesztelenül. A mulasztásokat majd elsuttodják a végtisztesség megszállottjai. right my fallen star i'm running late they'll close the bar i used to play one mean guitar i guess i'm just somebody who has given up on the me and you i'm not alone i've met a few Traveling light that like we used to do Good night, good night, my fallen star I guess you're right, you always are about the blues you live some life you'd never choose out just a fool a dreamer who forgot to dream of the me and you I'm not alone I've met a few traveling like we used to do. Who has given up on the me and you? I'm not alone, I've met a few Traveling light like we used to do But if the road leads back to you Must I forget the things I knew When I was friends With one or two Traveling light like we used to do Um, Traveling Light fontos. Mi mindent szimbolizálnak ezek a koándalok? A szöveg az érdekes, a figura az érdekes, a szabadságvágy az érdekes, az a hang az érdekes, ami a bűr alá bekúszik. Tönyleg a legutolsó lemezéről ö, ö, szóltak ezek a dalok. Én ezt a legutolsó lemezét kohennek. A maga megszerkesztettségében és. Ö, a, amiatt, hogy tulajdonképpen minden dalban ugyanarról beszél, remek műgyanúsnak érzem. kohen egyébként nagyon nagy költő is, és a dalai tulajdonképpen a költészetének az ilyen elbeszélt, nyilvánosan el előadott formái, nagyon ősi módon miközben olyannyira mai minden benne viszonyul ezekhez a, ezekhez a szövegekhez. Én lehet, hogy jobb költönek is tartom őt, mint Bob dylan akit megint csak nagyon Erről szeretek. Erről nem nehéz meggyőzni. <laughs> és ez a legutóbbi lemeze amivel ő tulajdonképpen, ez egy búcsú lemez, ő elbúcsúzik mindentől, ez egy ilyen illúziómentes mondása a, a maga végakaratának. Igazából szinte nem is énekel benne, hanem sokkal közelebb áll számomra ez a fajta, mondás a színházhoz, mint, a, mint az előadónak, vagy a sztárnak egy ilyen a nagyon Nagyon is színházi. És milyen izgalmas lenne arról beszélni, mert hogy nem véletlen, hogy a Bob Dylan-t előhúztad, hogy ő ugye díjat kapott, mint költő, és hogy ezek a szövegek, akár a Kohen, akár a Bob akár ez az egész generáció Amerikában, és akkor mondjuk a Ginzberget is ide húzhatnám, milyenek ezek a szövegek? És neked, mint költő, Kohenyi? Nagyon, nagyon erősen visszamegy a saját hagyományába. Egy, egy kohanitáról van szó, aki amikor a szerelemről énekel, akkor nem. Érzékeljük pontosan, hogy ez egy, ez egy amor sanctus, mindig valamilyen értelemben az Isten szerelem is benne van, mindig benne van a szövetségkötésnek ez a lehetetlen lehetőség, amivel ő folyamatosan számol. Számomra ez egy bibliai hang, igen, és én azt hiszem, hogyha hogyha a zsoltárok ma születnének, akkor így hangzanának, ahogyan kohen, mondja. Az utolsó szó jogán. Hány ember félel egy szóban? Test a testen, lélegzetek, lihegés, nyirok. Abban a szóban, hogy szeret, vagy abban, hogy szerelem. Feküdj le, kelj fel, Köszönj el, indulj. Húzd be magad mögött a hideg ajtót. Nem szükséges szavakká formálni a szégyenkezést az utolsó szó jogán. on love Then he touched on death Sounded like the truth Seemed a better way Sounded like the truth But it's not the truth today I better hold my tongue Lift his glass of blood, try to say the grace. Búcsúzunk. Nagyon megköszönöm Viskandrás költőnek, drámaírónak, dramaturgnak a korosvári Állami Magyar Színház művészeti vezetőjének, hogy velünk volt, hogy hoztál szövegeket, hogy hoztál fantasztikus zenéket. A jövő héten Szegvő Jánosvárjönöket Németh Gábor Dávid költővel megköszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok. Martonévát hallották. Belső KÖZLÉS